פרק ט' ומלכת שבה שמעה את שמע שלמה, ותתבוא לנסות את שלמה בחידות בירושלים, בחיל כבד מאוד, וגמלים נושאים בסמים וזהב לרוב ואבן יקרה. ותתבוא אל שלמה, ותתדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לה שלמה את כל דבריה, ולא נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה. ותרא מלכת שבה את חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשכב ומלבושיהם, ועלייתו, אשר יעלה בית אדוני ולא היה עוד בה רוח. ותאמר אל המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתיך. ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי ותראהנה עיניי והנה לא הוגד לי חצי מרבית חוכמתך, יספת על השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה העומדים לפניך תמיד ושומעים את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לטיטך על כסאו למלך. לאדוני אלוהיך, באהבת אלוהיך את ישראל להעמידו לעולם. ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך מאה ועשרים כיכר זהב ובשמים, לרוב מאוד ואבן יקרה, ולא היה כבושם ההוא. אשר נתנה מלכת שיבה למלך שלמה. וגם עבדי חורם ועבדי שלמה, אשר הביאו זהב מאופיר, הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלגומים מסילות לבית אדוני ולבית המלך. וכי נורות ונבלים לשרים, ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה. והמלך שלמה נתן למלכת שיבה את כל חפצה אשר שעה לה, מלבד אשר הביאה אל המלך, ותהפוך ותלך לארצה היא ועבדיה. ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת שש מאות ושישים ושש ככירי זהב. לבד מאנשי התרים והסוחרים מביאים, וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה. ויעש המלך שלמה מאתיים צינה זהב שחוט שש מאות זהב שחוט יעלה על הצינה האחת, ושלוש מאות מגינים זהב שחוט, שלוש מאות זהב יעלה על המגן האחת, ויתנם המלך בבית יער הלבנון. ויעש המלך כסא שן גדול, ויצפהו זהב טהור. ושש מעלות לכיסא, וכבש בזהב לכיסא, מועחזים, וידות מזה ומזה על מקום השבת, ושניים אריות עומדים אצל הידות. ושנים עשר אריות עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה, לא נעשה חן לכל ממלכה. וכל כלי משקה המלך שלמה זהב, וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור, אין כסף נחשב, בימי שלמה למאומה. כי אוניות למלך הולכות תרשיש עם עבדי חורם, אחת לשלוש שנים תבואנה אוניות תרשיש נושאות זהב וכסף. שנהבים וכופים ותוכיים. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר וחוכמה. וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן האלוהים בלבו. והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב וסלמות נשק ובשמים, סוסים ופרדים, דבר שנה בשנה. ויהי לשלמה ארבעת אלפים אוריות, סוסים ומרכבות, ושנם עשר אלף פרשים. וימניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. ויהי מושל בכל המלכים, מן הנהר ועד ארץ פלשתים, ועד גבול מצרים. ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים, אשר בשפלה לרוב. ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה, ומכל הארצות. ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני, ובכזאת יעדו החוזה על ירבעם בן נבט. וימלוך שלמה בירושלים על כל ישראל ארבעים שנה, וישכף שלמה עם אבותיו, ויקברוהו בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו.